Sektor 3, emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Poštovani slušatelji, dobrodošli još jednu emisiju Sektor 3, emisiju o civilnom društvu. Evo danas nam je ovdje gost Zoran Cicvara, voditelj, predsjednik i trener u kickboxing klubu Tigar iz Karlosa. Dobar dan. Dobar dan i vama. Evo ovdje smo se našli bez obzira što vi jate velike uspjehe na ovome sportskom planu ali ovako malo da popričamo i predstavimo ovaj vaš jedan društveni projekt kojim se bavite tako uglavnom usmjeren prema djeci i mladima projekt se zove s ulice u sportsku dvoranu s kojem se kickboxing klub Tigar već bavi tako nekakvi 4-5 godina ali evo za početak predlažem da prvo predstavimo sam klub pa evo što se tiče naše kluba on je već na daleko poznat po sportskim uspisima ali Rekli smo nećemo sada o tome govoriti, govorit ćemo o ovom drugom jednom segmentu, a to je znači, masovnost, okupljanje mladih djece u jednom sportskom klubu, kao što je Tigar. Tigar dijeluje, znači šest godina, u tih šest godina on je od nekog nepoznatog kluba sa nekoliko članova rasto na jedan megaklub koji broji sad preko 200 članova, uglavnom mladih znači, djece i do 12 godina učenika u osnovnih škola itd. Ono što je važno, znači, mi kad smo krenuli sa tim projektom, imali smo na umu e, privući što veći broj djece u sportu, u dvoranu. E, ne, nije toliko tu važan taj sam sport, kickboxing, nego čisto da ih odmaknemo sa ulice, jer primijetili smo da se svašta događa. Da ima vrlo ružnih pojava, da ima jako puno oblika ovisnosti koje se javljaju u zadnje vrijeme, počevši znači od onih klasičnih kao što su cigarete alkohol pa do zadnjih koji, koje su ovaj, u zadnje vrijeme prisutne, a to je ovisno znači o PlayStationima, tako dalje. Roditelji su to prepoznali. Djeci se jako svidio program koji sam ja njima ponudio, znači, jednog tjelesnog razvoja u kojem ovaj se izgrađuje tijelo, znači nije tu sad toliko specijalističko važna baš ta disciplina kojom se mi bavimo u sportu. Međutim, kroz sve to razbili su se kroz dvije, tri godine i vrhunski sportaši, pa čak evo i svjetski prvac. I to je postrik svima drugima koji su promatrali šta će se događati sa njihovim vršnjacima, da dođu i oni. I to se upravo sad događa. I mi evo ovog trenutka, zahvaljujući gradu Karlovcu, imamo ovaj trening u čak tri dvorane. Bio je problem u početku, smo morali sve to plaćat, to su bila astronomske cifre koje smo mi zdvajali za dvoranu i u tom trenutku su nam znači, jako pomogli ovaj natječaj na koji smo se javljali i znači ti natječaji su stvari nama na neki način omogućili da ustrajemo, da ustrajemo u tom projektu i evo, taj projekt je sada opće priznat, opće prihvaćen, bilo je ovaj, pokušaja da se kopira u nekim drugim tamo to nisu tako prepoznali. Možda nisu imali ljude koji su spremni založiti se baš toliko jako kao što smo mi bili. Uglavnom, taj projekt je evo, prihvaćen bio i od Zagrebačke banke i od Raiffeisen banke, od grada Karlovca, od Karlovačke županije, od Saveza sportova, Karlovačke županije i tako od CIOSA. Kako ste probleme na početku imali kad ste osnevali taj klub prije 6 godina? Vi ste bili nekakva nova inicijativa u Karolcu, gdje se zna da je tako tek vando već zadnjih 20-30 godina. Vi ste sad krenuli sa kickboxingom, kako je to bilo u samom startu? Pa, u samom startu uh, moram reći da sam imao pomoć prvo od uh, Cocota koji je inače legend dojte vando on me apsolutno podržao, isto tako i gospodin Brežan. Nisam imao podmetanja, to moram priznati reći javno, ovaj, jako sam so zahvalan tim ljudima koji su obilježili borlačke veštino u gradu Karlovsku, isto tako i gospodin Fajtelijska Karata koji znači, isto su u nekim segmentima, smo konkurenti dalje Međutim, na kraju se ispostavilo da zapravo mi nismo konkurenti, nego da svi radimo jednu korisnu i dobru stvar i da za sve ima dovoljno i djece i mjesta i prostora ako će pravilno i pametno raditi. Tako da je početak nije bio ovaj, loš, bio je jedino problem u tome što je trebalo ovaj, izboriti se za mjesto u dvorani, to je prvo, drugo sve Gvorane su karulce popunjene, to znate. To, to je jedan najveći problem za sve klubove koji se formiraju. Nakon toga, znači, je bio problem i u financijama jer smo trebali krenuti i na natjecanja, a bez članarina bez pomoći ovaj, grada to nije bilo moguće. Mi smo jednostavno bili u stanju, stanju tako da smo morali osmisliti jedan projekt koji će nam omogućiti znači opstanak, a istovremeno da bude koristan i za širu našu zajednicu u kojoj djelujemo. Znači, vi ste u startu imali uh, ideju sportskog bavljanja uh, kickboxingom, a kasnije je došla ova ideja sa pokretanjem projekta s ulice u sportsku doranu. Tako je, da. Mi smo u početku ovaj, htjeli biti, baviti se profesionalno kickboxingom. međutim, ovaj, uh, shvatili smo da to nije moguće. Prvo, zato što za profesionalni kickboxing moraš imati određene uvjete koje koji su neophodni, kao ring, kao ovaj, dvoranu, svoju i tako dalje. I mi to nismo jednostavno bili u mogućnosti i zato smo odlučili, okrenuli smo se za amaterskom nači, dijelu i tu smo sada stvarno ovaj, napravili jedan pomak. Čak smo, možemo reći da smo uzor ne samo čitavom kickboxing savezu Karlovačke županije, nego čak i uzor smo ja vjerujeni mnogima u gradu Karlovcu koji bi htjeli poput nas biti uspješni, ja se nadam da će biti, evo ja ne želim isto tako da uspiju sa djecom, evo? samo s djecom treba znati raditi, to je ono što je vrlo važno, reći. Ok, evo ovaj mi sad jednu uh, kraću pauzu pa ćemo se onda pratiti. Ustavljeni slušatelji, i dalje smo sa današnjim gostom Zoranom Cicorom iz kickboxing kluba Tiger Karulac i uz predstavljanje samog kluba predstavit ćemo i projekt kojim se kluba bavi već nazad nekoliko godina. Radi se o projektu s ulice u sportsku dvoranu, dakle jednu prevenciju ovisnosti među djecom i mladima u gradu Karlovcu, a evo čuli smo da se cijeli projekt širi i van samog grada Karlovca. Vi ste tijekom vašeg grada. Kad ste odlučili da se nećete baviti profesionalnim kickboksom, već da idete u razvijanje amaterskog kickboksin kluba, detektirali ste i problem ovisnosti u gradu Karolcu i tako evo, pristupili ste ovome projektu uh, s ulice u sportsku dvoranu. Pa evo, i sam se rekao da je taj model, neki su ga pokušali kopirati. Evo kako je sve skupa to krenulo? Pa ja sam ovaj u početku znači, prvo ostvario kontakt sa ravnateljima Osnovnih škola. Od njih sam tražio jednu pomoć, objasnio sam im šta želim postići. Ovaj, oni su prihvatili tu moju ideju i omogućili su mi da znači, prve godine održim prezentaciju, jednu na kojoj sam objasnio čemu se radi. Dakle, projekt se sastoji u tome da je njim predviđeno jedna godina besplatnog treninga, znači s tim da se u sklopu projekta dobija i oprema. Naravno, to je sve moguće jedino ako se... Ako taj projekt ima nejakog donatora. Zato smo se javljeni na natječaje i svake godine javio se jedan od ovih velikih donatora koji nam je omogućio da svojim, svojih djeca, znači koji su se upisali po tom novom projektu, omogućimo bezbolan start, da ja to tako kažem. Znači, jer svi znamo da je svaki sport poprilično skup, treba kupiti ovo, treba kupiti ono i tako dalje. Međutim, znači, mi smo to u startu na taj način ovaj, rješili. Druga stvar ovaj, koju smo u dogoru sa pedagozima i ravnateljima osnovom školama dogovorili, je znači, bila skrb o onima koji su imali devijantno ponašanje, a došli su u naš klub. Sa njima smo znači, zajednički radili i uspjeli smo neke od tih dečki i cura eh, totalno preokrenuti. To je možda jedan od najvećih uspjeha ovog kluba. Prosto danas normalni dečki koji više nemaju takve probleme kako se imaju prije, nemaju izljeve agresivnosti, nego se kontroliraju i tako dalje. Činjenica je, što i sami znate kad prošlećite noću gradom, da ima nagih oblika ovaj nasilja koje uglavnom proizlaze iz ovisnosti o alkoholu, o ne znam, drogama čak tako dalje. Jedan od principa, znači jedan od glavnih ciljeva tog projekta je bio upravo taj da se pokuša što veći broj djece usmjeriti u, u, u nešto što je vrijedno, što, što jača karakter čovjeka i tako dalje, što ih gura prema nečem pozitivnom, za razliku znači, od onoga što ovaj, ih gura prema onoj lošoj strani, ovisnosti i tako dalje. Vrlo su česti razgovori roditelja i mene kao trenera sa tom djecom i to je razlog zato što naš klub jako malo djece napušta. Znači, nijemo čak problem sa brojem članova. Imamo preveliki broj članova u odnosu na Trenere koji su u mogućnosti to obavljati. Ovog trenutka ja sam razapet na sve strane, to moram tako iskreno reći. Nadam se da će uskoro, ovaj, mi školujemo četiri trenera u sportskoj gimnaziji koji će krenuti na DIF iduće godine. Nadam se da će uskoro oni mene uspjeti zamijeniti kako bi se ja mogu početi baviti znači, sa tim drugim dijelom razvoja kluba itd. A kako sad radite što se tiče same organizacije, aktivnosti, koliko imate trenera? Ja imam 4 sata dnevno treninga. To ja vodim jer su se djeca navikle na mene. Onda je to sad jedan problem koji rješavamo na sljedeći način. Sada nove grupe koje mi dolaze dajem novim trenerima koje pokušavamo sposobiti znači, za treninge. Da u početku znači raširimo... A kakva je situacija sa tim edukativnim dijelom, to ovo sad se ispričao, uh -huh. dakle ti i još nekoliko trenera radite na ovom sportskom dijelu edukacije, imate li neki pedagoški dio a tako, koji je direktno do van ovog sportskog treninga? Pa ovako prvih dvije, tri godine nismo ovaj, bili u situaciji da razmišljamo o tome, međutim kako ovaj projekt ide sve dalje, tako i, i mi se sve dalje razvijamo i razmišljamo o takvim stvarima. I upravo po tom pitanju mogu sada reći da svake godine mi imamo jedan kamp, znači ljetni kamp, na kojem idu naši članovi na more. To je u crkvenici dole i ove godine smo ovaj, predvidjeli znači, da će tamo predavanja održati gospodin Branko Kuleš. To je da jedan daleko poznati stručnjak koji govori o pripremi sportaša i tako dalje, ali i o pedagoškom dijelu, znači gdje se ovaj, težište stavlja na, na taj dio razvijanja osobnosti svakog pojedinca. Ja naravno da nisam stručnjak za sva područja i, i ovaj, očekujem naravno suradnju i od drugih ovih ovaj, institucija u gradu i naravno da na tome i radim. Naravno ovaj, da vrlo je teško u ovom vremenu veliki broj stručnjaka spojiti na jednom mjestu. Ali kroz vrijeme koje dolazi pred nas, ja vjerujem da ćemo mi u našem klubu redovito održavati predavanja koja će držati stručnjaci koji su sposobljeni za određena područja pa su vrlo važni za razvoj djece. Je reko da imate dobru suradnju, u stvari da ste sve krenuli kroz suradnju sa osnovnim školama, kako stoje srednje škole i karlovačko veleučilište. Srednje škole i karlovačko veleučilište nisu obuhvaćene tim projektom iz razloga što jano od važnih segmenata tog projekta je to da se u sklopu njega direktno Radim na razvoju tjelesnih sposobnosti, stvaranje radnih navika te djece, znači da se bave sportom i tako dalje. Vrlo je teško kod nekoga ko ima 16-17 godina, znači od njega napraviti čovjeka sportaša koji će steći navike sa 17 godina da se bavi sportom. Moje mišljenje je znači da se treba krenuti od malih nogu, oni to poprime, znači taj, taj, taj obrazac ponašanja i onda kroz godine to usvoje i ne mogu bez toga. Ok, ja je sad još jednu malu pauzu pa se onda vraćamo. i dalje smo sa današnjim gospom Zoranom Cicorom iz kickboksin kluba Tigar Karulac i predstavljamo projekt s ulice u sportsku dvoranu. Projekt je usmjeren prvenstveno dakle na ove najmlađe na djecu koja kasnije nastavljaju sudjelovati u radu kluba ili kao sportaši ili neki evo kao, već kao treneri. Na ovaj A htio sam djeca. reći i ovaj, zašto još je usmjeren baš za taj uzrast? Upravo zbog toga što znači djeca kada ulaze one promjene, znači kada dolaze pubertet i tako dalje, njima se počnu, znači, ovaj počinu im se kukovi očvršćavati, ne možeš više ni razgibati dobro i tako dalje. Znači, to je jedan od razloga zbog kojih smo krenuli s tim uzrastom od 7 do 12 godina. Znači mi kad ih u tom periodu pripremimo za tu vještinu, znači, onda su oni poslije spremni. Međutim, ako neko dođe sa 17 godina već kome je tijelo tako reći formirano, kosti su očvrstnule, vi njega ne možete dobro ni razviti ništa, onda on postane na neki način i možda pomalo i nezdovoljan sam sa sobom zato što to nije prije krenuo trenirati jer ne može postići ono što bi postigao da je počeo prije trenirati. Imate li program za mlade? Ok, onda rekli, pričali smo o djeci od 7-12 no. godina, mlade dakle od 14 pa na više i seniore. Za njih nemamo smišljen program nikakav, oni jednostavno treniraju kao u svim drugim klubovima, znači dođu, pišu se i Jednostavno po svojim mogućnostima se razvija. Nemamo nikakav smislen program u smislu da sad možemo reći da je program poput ovoga su sportski vrano izadnim. Još nismo to osmislili na taj način, nije nemoguće, znači samo moramo malo drugačije posložiti kockice. To je recimo jedna stvar za budućnost. Inače to čemu razmišljati za dalje kad ćete još širiti, cijelu priču. Što se tiče ovih projekata, ima li nešto slično u Hrvatskoj, dakle tako jedan sportski projekt borilačka vještina. A opet s druge strane evo imamo društveno edukativnu komponentu. Koliko ja znam, mi smo prvi koji smo jedan borilački sport na taj način ovaj, promovirali. To je stvarno svrsti, borilački sport. Da, ali ljudi ne znaju, to je ono što sad moram reći, to da on ima 27 disciplina u kojoj su dvije plesne, a jedna je ovaj, na dodir, znači, gdje nema opće udarac. Tako udaraca. U principu, tu do, disciplinu na dodir, pa se zove semi kontakt i rade ta djeca. Znači, oni nemaju nekakve opasnosti po svoje zdravlje, čak i, oni drugi koji su već znači, odrasli tako dalje, oni imaju pravo izbora i mogu ostati i u tome, a mogu ići i znači, u ring i tako dalje. Nijemo jednu klapu koja se bori u ringu, znači članovi Tigre. Znači da, Kickboxing nije full kontakt? To sam da? po sebi nije full kontakt. Znači, ne, do... Ima disciplinu full kontakt, ali nije sam po sebi, znači on ima discipline koje su primjerene za djece. Evo, to je samo za one roditelje koji se brinu da ne, ne bili njihovo dijete nastradalo. Jer nije tako, samo da kažem, da nije tako vjerujete da bi se polao ti 200 djeca okrenulo i otišlo. Evo, rekao si da, dakle, imate 200 polaznika ovoga programa što je u stvarno zavidan broj i to što se rekao taj se broj povećava. Pa možemo ono, kako se sve skupa to financira, kako zaokružite cijelu tu priču. Znamo da za toliki broj polaznih treba više od jedne dvorane treba više trenera koje se treba platiti i tako dalje kako to zakružite pa gledajte treneri se ne plaća mi svi radimo uvanterski srca ono, zato što to volimo jednostavno reći da se trener plaća to znači da on ima ugovor u dijelu i onda se plaća mjeseč ima plaću Međutim ovaj moje dijete trenira, oba dvoje djece moje trenira. Od ovog drugog pomoćnika mog isto dvoje djece trenira. Od trećeg pomoćnika isto dvoje djece trenira. Znači, mi smo svi obiteljski ljudi koji smo ovaj zbog svoje djece pokrenuli to, sve našli su u tome i i ovaj nagledamo to na način da to treba sada zaraditi. Što želim reći? Jedno, jednom prilikom došao je kod nas u odmoran gospodin gradonačelnik i kada je vidio uvjetima kojima treniramo, rekao je da će nam pomoći. Znači, oni, oni nam jesu pomagali 8.500 godišnje sa onim projektima za mlade, međutim, mi smo plaćali dvoranu stalno. I to je to su bili takvi troškovi čak do nekih 8000 kuna kad smo zbrojili sve dvorane. Mjesečno 8000 zato što ima jako puno članova i ne mogu svi trenirati nego smo znači ih u 15 grupa razvrstali da bi kvalitetno mogli raditi sa svima. Ono što ovog trenutka moram reći zaista ovaj grad naš grad Karlovac to mogu ponosno sada reći prepoznao taj projekt. I znači omogućio nam je da e, besplatno treniramo u dvoranama. Znači grad sigurno, nekad je to manje, nekad više, ali računajte da grad od ove godine, ono u ekonomskoj dvorani imamo četiri termina i dom HV nam plaća sve termine. I od ovog trenutka mi možemo reći da grad mjesečno ulaže u kickboksa klub oko 6.000 kuna samo za dvoran. Mjesečno. Vaši povaznici cijelog projekta iz ulice u sportsku dvoranu, ali i članovi kluba idu i da natjecanja. Kako to rješavate? A natjecanje rješavamo kručno naredno. Mi imamo, znači, a, oko 120-130 žlnarina e, mjesečnih koji naplatimo, što nam pokriva jedan, ajmo reći, polovicu potrebnih sredstava za natjecanje. Jedan dio sredstava dobijemo doduše mali od sportske zajednice, godišnje 10.000 kuna i ostali dio, znači, e, se pokušavamo snalaziti i snalazimo se kod sponzora, a ono što ne možemo, a to je druga polovica uglavnom, plaćaju roditelji. Oni koji su novi u klubu, koji se tek trebaju dokazati, oni plaćaju sve. A oni koji su već dokazani, koji su odlični izvršteni otjecatelji, oni su oslobođeni i plaćaju. Znači tako smo to uredili i svi se slažu sa tim i mislim da je to u redu. Da recimo jedan svjetski prvak ili mih imamo ovog trenutka dva, da oni namaju nikakvi troški. Zato su se dokazali, podigli su ugled ovog kluba i tako dalje. I jednostavno naš upravni odbor kluba je donio odloku da je njima, znači, do narednog svjetskog prvenstva sve bespojno. A ovi ostali koji su, znači, viceprojaci svijeta i tako dalje, oni imaju, znači, znatno manjene troškove. Ok, jedan vam sad još jednu malu pauzu pa ćemo onda lagano. Evo dalje smo se današnjim gostom, Zoranom Cicorom iz kickboksim kluba Tigar Karlovac. Evo, pričali smo malo o financijama i nekim načinima, kako se financiraju, kako se uključuju uh, mladi. A što se tiče samih naticanja, evo još da sad završimo tu priču i financiranja natjecanja, vi sudjelo je to osim u Hrvatskoj i na međunarodnim natjecanjima. Pa tako, me godišnje imamo jedno 12 do 13 međunarodnih natjecanja koji su, koji su ovaj, obično u znači, Italiji, Mađarskoj, Njemačkoj, Francuskoj, Austriji i svako tako natjecanje nas košta između 8 i 12 tisuća kuna zato što ovaj, mi imamo veliki broj znači, članova, ali isto tako i natjecatelja. E, od njih su 20-30 izvrsni i ne možemo voditi 2 ili tri, nego moramo voditi svih 20 ili 30. Kada izračunate koliko pošta autobus, recimo za Austriju, nama ispadne, na primjer, ovaj, sada evo, idemo u trećem mjesecu, besedimo ga u Austriju, 9000 kuna plus kotizacije, plus spavanje u hotelu moramo prenoći. Tako da ovaj, slika, mislim da vam je potpuno jasna da, da mi mjesečno potrošimo više nego što je u stanju sportske nama dat za cijelu godinu. Sportske zajednice 10.000 kuna dobijamo godišnje, a ovaj, ovaj, jedan takav turnir košta između 10.000-12.000 kuna. Kom financira to osim roditelja? Imamo nekoliko tih donatora koji ovaj, oni se mijenjaju iz godine u godinu. Svake godine netko tiskara, Pečarić Radočaj, oni nam pomažu, MB Tisak nama ovaj, isto tako pomaže. Uglavnom su to ovaj, vodoprivreda, obavezno gospodin Delić, on je jedan veliki čovjek. Ima, ima ljudi tu u Karlovcu koji nam pomažu, ali 90% 90% je na roditeljima. To je ono što, je, što treba reći. Znači 90% tih troškova do ove godine je bilo na roditeljima zato što nam je gotovo svaču narina odlazila na dvorane. To je bio veliki jedan problem koji je sada detektirao znači grad Karlovac i sportska zajednica i na taj način su nam omogućili da sad ta sredstva koja su prije išla za dvoranu možemo znači koristiti za uh, financiranje naših natjecaja. To je jedna velika stvar i to je evo, veliki pomak. Spomenuo si na ljetni kampi profesora Branka Kuleša koji će tamo imati... Pripremu sportaša ovaj, pred natjecanjem i tako dalje sa pedagoškim dijelom. Jel? Gospodin Branko Kuleš je poznativna stručnja koji je predavao čak i na dif i tako dalje. Jel? On je ovaj, poznati i priznati stručnjak iz područja Borbačke ština. I jednostavno, kad je bila dodjela ovaj, nagrada za trenera, godine, jer ja sam već ne znam, drugu ili, treću godinu za redan najbolji trener grada, isto tako i Zupanije. Kada je bio, Kada je bila ta dodjela, uz gospodina Šafranića je bio i gospodin Puleš i mi smo tako ušli u razgovor i gospodin Puleš se ponudio da dođe predavati, znači nama kada budemo ovaj, u poziciji da ga pozovemo i tako smo onda dovoljili da bi na ljetnom kampu koji mi svake godine održavamo u crkvenici, u Zagrebačkom odmaralištu sto imena, da bi on došao, dole održao predavanje dva dana, upravo o tom dijelu, znači psihološke pripreme djece, sportaša, pred ljuba. E, ste vi do sada već imali suradnju s nekim stručnjacima. Ali... Da, imao sam suradnje i naravno i sa Amerikancima, sa Danielsom, imao sam sa suradnju sa, pa i sa gospodinom Nobelom iz Zagreba. Čovjek koji želi napredovati, koji želi učiti, on uvijek će tražiti nove izbore iz kojih može crpiti saznanje. Što se tiče samog ljetnog kampa, nije toliko uh, širo javnosti poznato taj dio vašeg aktivnosti. Ljetni kamp, da pojasnimo, no. je samo za članove ili se može neko ko nije član kluba uključiti? Na ljetni kamp je isključivo za članove znači, našega kluba i to uglavnom za natjecatelje gdje pripremamo za nastavak sezone jer u drugom dijelu sezone i za ljeta su europska svjetska prvenstva i uglavnom se tu radi o pripremi znači, na, naših reprezentativaca iz kluba. Što se tiče vaših aktivnosti, rekao se evo, upravo se na odlasku prema Slonju. Evo upravo sad spominjem se da na treningu Slunj, tamo smo pokrenuli isto taj projekt, znači sa ulicom Sportskog koji je poglavarstvo grada Slunja također prihvatilo, što je još jedan jedno priznanje znači našem radu i tamo ćemo također raditi sa tom djecom 2 puta tjedno sa djecom znači tog uzrasta od 7 do 12 godina. Ja ovom prilikom bih isto zahvalio tamo gradonačelniku gospodinu Ivanu Bogoviću i poglavarstvu koji su prepoznali kvalitet tog projekta sad su, ovo je sada treći trening u trećem mjesecu. Kako se tamo ekipa može uključiti koja je zainteresira? Evo sad već ima 20 članova mislim mene iznenadilo koliko su djeca zainteresirana upravo za ovaj uh, sport i ja smatram da, da uskoro više neće imati ni mjesta dole. Toliko su stvarno, ovaj, iznenađen sam koliko su prihvatili. Ovaj. Ja nisam sve mogući, nemam kapacitet toliko jak da bi mogao se ono, razapeti i tako dalje. I upravo zbog toga četiri trenera se sada školu, i ja se nadam da će oni uskoro moći preuzeti te trenerske dužnosti. To će biti jedan školovani kadar koji će imati za sebe dovoljno veliku stručnost da će moći e, kompletno raditi sa tom djecom. I pedagoški, i na tjelesnom dijelu tako mi smo ipak jedna stara škola trenera koji ovaj, nisu toliko osposobljeni, to moramo priznati. Možda je tim veći moj uspjeh koji sam postigao. S druge strane su opet i roditelji i djeca vas prepoznali kao... Jasno, jasno. Ovaj, mislim, nije u pitanju moja struka. Stručnost moja u boračnim štinama, apsolutno nije u pitanju jer mene smatra vrednim od najboljih svjetskih trenera. Međutim, onaj pedagoški dio koji se, znači, u školi mora naučiti tako dalje drugi ovaj segmenti koji, koji se moraju znači proći u školi to je ono što ja nisam kao ni 90% znači ovih najboljih trenera prošli i to ostavljamo, znači budućnost ovim ovaj našim klincima koje smo podigli od malih nogu i koji su sad već senjori i koji se školuju da neki su Nikova na difu čet četiri će ih ići ove godine na div to je budućnost kluba Tigari ja sam sretan što sam uspio napraviti i ovoliko koliko sam napravio A da, to, to je, je moja statis sad je. Ja sam jako Sada sretan. širenje na Karolačku županiju iz, iz gradskih okvira imate li planove za dalje neko širenje još u ostale gradu Nemam više planova širenja tog projekta. Planiramo ovo zadržati u ovim granicama koje jesu s tim da računam, kažem, na te mlade ljude koji dolaze iza mene. Plan je sljedeći, znači, ja imam već neke naznake da bi Hrvatsko kiboksin savjezu trebao preuzeti neke važnije funkcije. Smatram ovdje da onaj koji je stručan treba raditi posao koji je za njega. Rekao si da imate neke planove. Suradnje sa drugim organizacijama civilnog društva u Karlovcu opet vezano za za ovaj projekt sluci u sportsku dvoranu možda. Pa kad sam da. radio projekte, evo mogu reći kad sam radio te projekte, onda sam a... Znam da ima ovdje organizacije u gradu Karloci, Županije, koji se bave upravo s tim da pomažu udrugama oko, znači, kvalitete projekta, same izvedbe i tako dalje. I naravno da ja planiram u ovoj široj budućnosti dalje, čak i bližoj, kontaktirati, znači, pa i udrugu Domaći i ove druge još na području grada Karloca, koji pomažu drugim udrugama da se, znači, što bolje profiliraju, da što bolje iskažu i naprave te projekte koje nude, znači, drugim na natječajima i tako. Planirate prema ovim nekim većim donatorima? Imate... Prema većim donatorima ja se javljam svake godine do sad nisam uspio, recimo jednu hrvatsku lutriju, innu ili ne znam tako nešto nisam uspio dobiti jer se tamo gledaju neke druge stvari i tako dalje sad ne, ne znam ne mogu ulaziti u to ali znači uz jednu stručnu pomoć udruge koja se bavi sa tim izradama projekata i tako dalje. Nadam se da bi možda mogao i na takvim velikim natječajima pobijediti ono što sam radio i sa ovim donacijama. Ja sam od tih donacija kompletno obukao svoj klub, znači svaka kuna je otišla upravo toj djeci. Jednostavno ulažemo u njih, opremu kupujemo, turnirke, ali uglavnom znači to je ono to je jedan od razloga zbog čega je to tako sve uspješno. Evo ja, mislo sad na samom kraju puno ti hvala na ovom razgovoru i puno uspjeha u daljem radu, Evo, želim još širenje članstva i puno uspjeha na sportskim natjecanjima. Poštovani slušatelji, ovo je bilo sve za danas, slušajte nas i dalje u našem redovnom terminu, utorkom od 20 sati, a snimku emisije možete potrašiti na domaći.hr Sektor 3, do slušanja. Emisija Sektor 3 održava se zahvaljujući potpore nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.